A Lukács írása szerint való szent evangélium, 20. fejezet. És lőn azok közül a napok közül egyen, mikor ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeté, előállának a főpapok és az írás tudók a vénekkel egybe, és mondának néki, így szólván. Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki az, aki néked ezt a hatalmat adta? Felelvén pedig mondanékik. Én is kértek egy dolgot tőletek. Mondjátok meg azért nékem, a János keresztsége mennyből valai, vagy emberektől. Azok pedig tanakodának magok közt mondván. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek tehát néki. Ha pedig ezt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta volt. Felelének azért, hogy ők nem tudják honnét vala. És Jézus mondanékik. én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. És kezdi a népnek e példázatot mondani. Egy ember plántál a szőlőt, és kiadászt munkásoknak, és hosszú időre elutazék. És annak idején elküldé szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből, a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsáták el. És még másik szolgát is külde, de azok azt is megvervén és meggyalázván üresen bocsálták el. És még harmadikat is külde, de azok azt is megsevesítvén kiveték. És mondta azért a szőlőnek ura, mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat, talán azt, ha látják, megbecsülik. De mikor azt látták a munkások tanakodának egymás közt, mondván, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség. És kivetvén őt a szőlőből, megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal? Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának, távol legyen az. Ő pedig rájuk, tekintvén monda. Mi az tehát, ami megvan írva? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé. Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik akire pedig az esik rá, szétmozsolja azt. És igyekeznek vala a főpapok és az írás tudók kezeiket őrávetni azon órában, de féljenek a néptől, mert megérték, hogy ő ellenük mondta-e el példázatot. Annak okáért vigyázván őre áll, leselkedőket küldének ki, akik igazatnak tettették magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek, és a helytartó hatalmának. Kik megkérdezék őt mondván, Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és szemét nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod. Szabadénékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Ő pedig észrevevén álnokságukat mondanékik. Mit kísértetek engem? Mutassatok nékem egy pénzt. Kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén mondának, a császáré. Ő pedig mondanékik, Adjátok meg azért, ami a császáré a császárnak, és ami az Isteni, az Istennek, és nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt, és csodálkozván az ő feleletén elhallgatának. Hozzámenvén pedig a szadduceusok közül némelyek, akik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt, mondván. Mester Mózes megérte nékünk, hogy valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegy annak feleségét, és támaszom magot az ő testvérének. Hét testvér vala azért, és az első feleséget vevén meghalt magzatok nélkül. A másik vevéjel azért annak feleségét, és az is magzatok nélkül halt meg. Akkor a harmadik vette el azt, és hasonlóképpen mind a heten is, és nem hagytak magot, és meghaltak. Mind ezek után pedig meghalt az asszony is. A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülük, mert mind a hétnek felesége volt. És felelvén mondanékik Jézus, e világnak fiai házasodnak és férhez adatnak, de akik méltók kététetnek, hogy ama világot elvegyék és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férhez nem adatnak, mert meg sem halhatnak többé, mert hasonlóak az angyalokhoz és az Isten fiai, mivel hogy a feltámadásnak fiai. Hogy pedig halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a bokornál, mikor az urat Ábrahám istenének, és Izsák istenének, és Jákob istenének mondja. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek istene, mert mindenek élnek ő néki. Felelvén pedig némelyek az írás tudók közül mondának, Mester, jól mondád, és többé semmit sem mertek tőle kérdezni. Monda pedig nékik, mi módon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia? Holott maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében. Monda az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet, a te lábaid alá zsámolul. Dávid azért urának mondja őt, mi módon tehát fia néki? És az egész hallására monda az ő tanítványainak. Oltalmazzátok meg magatokat az írás tudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első ülést, és a lakomákon a főhelyeket, kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak, ezek súlyosabb ítélet alá esnek.